M mm. Hi han bones olors, no? Colònies, perfums. Hi ha un perfum. No és que faci cap propaganda. Eh? Però encara dic encara, encara. per què? Una persona, una persona per entendre'ns., mm. a veure hem parlat de molts perfums, però no vaig a parlar de les paraules, dels noms dels perfums, perquè n'hi han tants que no. El que passa és que m'agrada parlar d'un perfum que porta el nom d'una persona que va viure de l'any 1883 fins a l'any 1971. Val? Sí, sigui, mil... 883 fins 1971 i aquest perfum porta el seu nom en l'any 2020 i és un perfum que és selecte, és un perfum que les persones que verdament volen fer un regal de veritat busquen aquest nom, per què? perquè aquest nom ens recorda doncs una història molt curiosa. Estic parlant del perfum Chanel. Perfum Chanel? La mare el coneix, l'àvia el coneix, no perquè no n'hi hagin d'altres, ni n'hi ha d'altres perfectes, potser millor, no tinc ni idea, però pel nom es coneix per generacions. És això el que vull dir. Aleshores, amb una paraula D'on va sortir tot això, tot plegat? Tot plegat d'on va venir? A veure, va haver una persona, la Gabrielle Chanel, <ríe> per això ho dic, vale. mm, va néixer amb una família molt i molt humild. A l'any, tal com he dit, 1883, per això dic que fa anys. A més, estem parlant d'un perfum conegudíssim de generacions i a sobre... Porta el nom d'una persona d'un lloc molt humil. vale Amb una paraula, aquesta persona, aquesta era una noia, mmm, amb una paraula, no ho volia... O sí sigui, el seu pare, la seva mare va morir, faig un resum, i el seu pare va dir, bueno, doncs aquesta nena, amb les seves germanes, amb un lloc que les cuidin, que les tinguin, perquè jo no puc estar amb ell. Vale? Un orfanat. Va estar allà fins als 17 anys. Faig un resum perquè veiem doncs per què les mares i les àvies coneixen aquesta, aquest, aquest xanel. Per què? Pues és per alguna cosa. I resulta que, amb una paraula, als 17 anys, ella va decidir que volia ja guanyar-se la vida i viure sola. No parlem de pare, la mare havia mort, els germans anaven a la seva... Bé, bueno, una família d'aquestes que passen d'aquestes coses. Ella volia llibertat, independència. Estava en allà durant anys i anys i llavors volia. Bueno. Resulta que en un lloc volia guanyar diners i va veure que hi havia mm, exèrcit, oficials de l'exèrcit que anaven molt en aquest cafè. Era un cafè d'aquest que es reuneixen tots. I ella sabia dos cançons, una d'elles que, que encara encara encara bueno, la podem trobar, si volem, per, per on sigui, però no la sentim ara, que es deia uh, «Coco Rico», «Coco Rico», «Coco Rico». I després deia, en francès deia, deia perquè ella va néixer a França, va dir, deia «Qui, qui ha vu coco? Qui ha vist la Coco? O sigui, la cançó típica d'ella era Cocorico, qui ha vist Coco? En aquell moment era una cançó típica que ella l'havia sentit i tot parlar o cantar de les seves companyes, que em parlava aquesta cançó Cocorico, en qui ha vist Coco? No en sabia cap més No en sabia cap més La veritat és aquí Però va entrar en aquell bar, cafè, i va dir tenen algú per cantar aquí? Diu, home, ara en aquest moment, mira, se'ns ha anat la persona que cantava. Diu, com que hi visc que hi molts militars, doncs està per fer juerga i tot això. I li van dir, oh, sí, sí. Doncs pues, si vols cantar. per què cantes? Diu, ah, no, canto aquesta cançó tan bonica, mm, tan típica d'ara, Coco Bicó, qui a Bicocó, i diu, i, i a més animaré a tothom, amb una paraula. Va començar... Va començar llavors amb alguna altra cançó típica d'aquell moment i la van començar, com que deia, sempre de qui ha vist cocó, que vol dir qui ha vist la cocó, li van començar a que era la cocó. O sí sigui, ella es deia, o sigui, Graviel Chanel, però com que cantava la cançó Cocó Chanel, ai, Cocó Chanel, Cocó, llavors va començar amb el cocó. Bé, bueno, amb una paraula, la coneixia tot el bar tot el barri. Bé, però ella no va dir mai que venia d'un orfenat, mai la vida. Va inventar-se, no s'ho poden imaginar, el que, que ella volia. Un dia se'n va anar a Galeries Lafayette, les famoses galeries que encara existeixen, i què va fer? Va veure un barret el va comprar, amb els pocs diners que havia guanyat el va comprar, però no el va comprar per posar-se'l el va comprar per desmuntar-lo i fer-ne un diferent a la seva manera, perquè volia fer una moda nova un dia, en el mateix lloc on cantava hi havia, entre mig dels soldats i de tots els que hi havia un senyor que era molt ric que a més era una persona que volia ajudar a tots els pintors a totes les persones que volien ser alguna cosa el dia de demà i aquesta noia li va dir no li agradaria que jo fes barrets per les grans eh, dames i vostè guanyaria diners i jo al mateix temps també em guanyaria i, i jo tinc moltes dades a la, a la meva ment Ell li, li va dir ah, pues, d'acord jo pa els gastos, com faig en els pintors, com faig l'escultor i tot això. però la qüestió és que va trobar una persona doncs que la va ajudar. Vale. Al cap de poc temps què va passar ella ja va obrir bueno, ella no, ell, perquè era el que l'ajjudava una botiguta. Ella va començar amb els barrets, va deixar-lo l' del, del cant, al cap de poc temps, com que tenia moltes idees, feia un dibuix, d'un barret en feia un altre, bla, bla, bla, bla, va obrir una altra botigueta. En un lloc, que es diu Dubil, que com que el que l'ajudava per tirar endavant, perquè si no t'ajuden no pots tirar endavant, a si són gastos, eh, li va posar una botigueta que era bonica i que hi va començar a adinar la gent de diners les senyores de diners amb una paraula que tot el món tot el món que tot el món tot país i llocs de França la van començar a sentir parlar d'aquella persona d'aquella persona que era, havia sigut ni ella ja va ho va dir-ho després que era, havia sigut la Cocó era, no? era Chanel era Chanel vale. aleshores va haver-hi algú que va dir Ah, però si sí, aquesta persona ens, ens sembla que aquesta persona ha sigut uh, també cantant. Bé, és igual, és igual, però és la Cocó, si sí, per cas, per la Cocó Chanel. Amb una paraula. Ell es va convertir donant una imatge. Ella era un noia amb uns ulls molt especials, però... Era, va ser, amb una paraula, la pionera en el món de la moda. Perquè ella, fins i tot, en la botiga dels barrets, va començar a posar-hi bruses, la gent anava molt fosca, doncs llavors va començar a posar bruses, a posar-hi collarets de perles, perquè la gent no portava perles, portava més aviat hort i plata, perles. Després va començar, ella, a pentinar-se d'una manera diferent. O sigui, que les senyores que anaren allà... Ostres, quin pentinat, ostres, quin vestit, ostres, que porta. Sí, Començant pel barret, va acabar sent. I va posar un lletrero, un cartell que deia Jo no faig la moda, amb el seu idioma, eh, en francès. Jo no faig la moda, jo sóc la moda. Sí. Oh, veiem, no? Jo no faig la moda, jo sóc la moda. És gros, això, eh? Vale. Per què? Perquè ella n'estava completament... Però completament segura, d'acabadament tothom, tothom, tothom o sí. Sigui, les coses què vol dir? Una persona que es fa famosa completament famosa completament famosa? imaginem se si has viscut ara amb tot el que tenim per fer la propaganda d'una cosa o l'altra encara més, però en aquell moment era algo impressionant quan una notícia sortia, sortia ella. Chanel, Chanel, Chanel, Chanel, Chanel, La moda, la moda del món que estava a França, la moda del món que estava a París, la moda del món que estava en Deville, la món... per tot arreu. Fins i tot, i ben, hi van haver-hi, empresàries d'altres llocs que la, la volien amb ella i ella tenia un caràcter molt especial. Eh? Si voleu, d'acord, de mi, però jo sóc Jo? i la meva moda és la meva moda. O sigui, li havien dit, pues fes ens una idea, que obrirem un altre botiga. No, no. jo he obert aquestes botigues, gràcies a una persona que l'ha ajudat, però jo sóc la moda, i la meva moda és meva moda. Doncs què passava? Que la gent, o sigui, es comprava la moda d'ella, i tothom volia anar a la seva botiga. Tothom volia anar -hi. Aleshores, en molts sentits, en molts sentits, amb la manera de vestir, amb la manera de portar barrets, ara no s'emporten porten però se'n portaven, amb la manera de portar joies amb la manera de portar sabates amb la manera de portar mitges tot això va ser va ser Chanel, era per ella era, era, era les coses que ella havia triat per fer la moda avui dia encara existeix eh? la moda Chanel encara existeix, per això dic que és una cosa que va començar el 1883 imagina't, vam néixer i va morir el 71. Estem a 2020. I encara continua. La moda Chanel té una manera especial. Clar, ara són els descendants, ja no és ella. És normal. Però ara què tenim, també? El perfum. El perfum Chanel. I el perfum Chanel porta el nom d'ella. Que això, en el seu moment, és com una compra. Si un dons el nom te'l poso, si no, no te'l poso al revés, demana'm el que vulguis perquè jo tingui una colònia un perfum que digui Chanel o sigui que tot això val diners eh. una cosa és que jo faig la colònia i, i sóc Chanel no, la colònia no la ella, però li va anar-hi un personatge li va ensenyar unes colònies li va dir si li agradaven, aquesta no m'agrada aquesta sí que no, no, no, no, si vol el nom tria vostè la que vulgui tot una sèrie de coses, però tot això té un preu. Ella era. Jo no faig moda, jo sóc la moda. Quan va sortir el perfum, va ser una locura la gent que tenia diners. Tothom anava a buscar el perfum d'ella. Ara ella no va dir mai a ningú que havia estat amb durant molts anys, que la seva pare l'havia tancat allà perquè ella, la mare havia mort i ell, doncs, tenia que fer les seves coses. Mai. Mai. Ella va intentar, des del primer dia que va cantar la famosa eh, Coco, la famosa Coco, aleshores que li van dir la famosa Cancó, li van dir amb ella, fins i tot quan ella va deixar de cantar perquè va aturar una persona quan ella va demanar lo del barret perquè volia fer... I, o sigui, no tenia material, per tant, amb els diners va comprar un barret o dos, els va desfer, en aquest moment tenia el material dels dos barrets, i gràcies a aquesta persona, que era una persona que buscava pintors, que buscava escultors, que buscava persones que tinguessin idees per ajudar se perquè Zoteda el va trobar i aquest li va concedir amb diners ell, comprant-li tot el que necessites per fer els barrets. I començant amb els barrets va acabar de dalt a baix la moda. De dalt a baix. Des del barret. Passant per la manera de maquillar-se. Passant per les joies que portava, que eren diferents del que portava la gent en aquell moment. Totalment diferents. No, la gent no portava perles quasi en aquella època. Després es van venir les èpoques de... perquè ella es va posar les perles blanques. Era, portaven coses diferents és, era la, és que cada època té lo seu encara s'emporten eh, d'avui dia de, de perles és curiós Aleshores, després el vestit també va començar a dibuixar com tenien que ser va tenir gent treballant per ella és que tot gràcies a una persona que, que, que va veure la intel·ligència d'ella i després quan ja arribava al final de tot que és els peus i ja, ja dit les mitges tot tot, tothom li demanava donin idees d'això, d'això, d'això raó interior, tot va arribar aquesta altra persona que va anar, pues, amb què? amb el perfum i aquest perfum, ara ja no sé si és el mateix que això ja no puc dir-ho però és la mateixa empresa que no deixa de tenir el nom Chanel, és curiós sí, per això que és un personatge que va néixer l'any 1883 estem a l'any 2020 i encara, encara se sent la paraula aquesta, xanel. La famosa cocó, que la coneixien així, cocó per cantar, cocó, xanel. Però és xanel. més per avui, se'ns ha el temps. Des d'aquí, com sempre, donar-los les gràcies per estar amb tots amb nosaltres. I jo des d'aquí els envio aquella versada tan gran, tan gran, tan gran, i aquell petó que no pot faltar mai, mai, mai.